не кожного підряд, а вибірково, і так ніби між іншим. Розраховували на людську довірливість і майже ніколи не помилялись. Напади чинилися здебільшого вночі. Бандити часто використовували міліцейську форму, маски, міняли номери на автомобілях, яких у них було досить. Мала не цілий парк. У вироку відзначено, що ядро банди складалося із кількох чоловік, з них виділимо двох, на совісті яких найтяжчі злочини. Тарду Станіслава Миколаївича, 1933 року народження, слюсаря-газівника Криворізького гірничо-збагачувального комбінату, освіта вісім класів, одружений, троє дітей, раніше несудимого. Козакова Володимира Леонтійовича, 1949 року народження, Робітника Бойні Кироворіжський рай служив спілки, освіта 10 класів, одруженого, двоє дітей, раніше не судимого. Є тут з чого дивуватись. Ці двоє грабіжники і вбивці про людське око були типовими представниками робітничого класу, які за місцем основної діяльності нічим себе не скомпрометували. У цілому ж склад банди був досить строкатий, включаючи інваліда другої групи, котрий взагалі не мав права працювати. Працювати – ні, а от щодо стрілянини по живих мішенях, то у соцбезівських правилах ніяких застережень не існує щодо цього. На банду працювали і жінки, причому не лише як розвідники, а й хапалися за пістолети. На розвідку ж Станіслав Тарда, який був тут за атамана, відряджав і власну дружину, матір трьох дітей, Хоча вона кожного разу наражалася на смертельну небезпеку. Стрілянина на околиці. Коли виходите з наявності нагромадженої бандою зброї, то сам по собі напрошується висновок. Тут закладалися основи формування, незвичного за розмахом навіть у межах нашого досить сумного досвіду. Воно становило особливу небезпеку, тому що виходило на рівень справжніх мафіозних структур характерною особливістю яких є зрощення із державним апаратом. У даному випадку з деякими офіцерами міліції, котрі приховували злочини від обліку або попереджали злочинців про напрям розшукових заходів. Це відгалудження кримінальної справи розслідувалось окремо і, на жаль, в поле мого зору не потрапило. Готуючись до погрубування. Якщо не самого банку, то принаймні великої каси або інкасатора, молодчики Стаса, як називали тарду серед своїх, не гребували нічим. Якась протиприродна жадоба штовхала їх на такі вчинки, які навіть важко пояснити звичайною бандитською логікою. Вони гасали в автомобілях по всіх прилеглих областях, буквально хапаючи все, що погано лежить, і тим самим, Щоразу ризикуючи по дрібницях. Про кількох махрових рушників, поцуплених нами в тресті Криворіж, Північ, Рудбуд, я вже згадував, невдовзі примчали в село Майорське Одеської області, де, двері у тамтешньому клубі, знайшли єдину поживу у вигляді кількох портьєр. Тут же була і сільська бібліотека, але не розбираючись у літературі. На книжки не зазіхнули, хоч і були серед них досить цінні. Потім, увірвавшись вночі на ферму колгоспу імені Фрунзе Одеської області, оглушили кувалдою 150 кілограмового бичка з тим, щоб потім продати м'ясо. Але це було, як вважали потім, не цілком професійно. Маючи цілий арсенал, орудували кувалдою. Зброя настійно вимагала застосування, і вже в селі Зелений Гай Одеської області. Вирішивши взяти магазин, сторожого собаку застрелили. Бенолашний пес покірливо дозволив відвести себе в лісопосадку, де з відстані в пів метра по ньому відкрили прицільний вогонь. Стріляти за селом було досить небезпечно, бо це привертало до себе увагу, але нічого не боялись. Та й спокуса випробувати зброю на живому об'єкті була надто велика. З магазину викрили 10 ящиків горілки яку згодом по демпінговій ціні, тобто за пів вартості, продали тому ж самому магазину. Стріляти сподобалось. Поки що стріляли по собаках і рогатій худобі. Ночами вдиралися до ферми, виводили поголів'я в лісопосадки і там розряджали у тварин свої стволи. Місцеві детективи знаходили згодом гільзи і сліди від машин, але мисливці за Яловичиною були для них недосяжними. Почерк банди. Ще на підході до контори касир Липник чомусь подумала, що з касою сьогодні щось не гаразд. Не знаю, наскільки взагалі можна довіряти перечуттям, але цього разу вони цілком виправдались. Наблизившись до дверей, які вели у свята і святий кожної бухгалтерії, до сейфа, вона зблідла і схопилася за серце. Двері були зламані, сейф розчинений і всі гроші з нього зникли. Покликала бухгалтера. Та що він міг зробити? Міліціонер, який прибув на місце події,